Wara kodi jan nevis sema, iburoge, wazen, janne, janne, janne, janne, janne, janne, janne, na tumezilinda na kila shetani afukuzuye. Illa man Isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia, naye watu na kijinga cha moto kinachoonekana. Wal arz madadna ha wa alkayna fiha rawasie wa ambatna fiha min kulli shayi mauzoon Na arzi tumaitandaza na humo tumeweka milima na tumewotesha kila kitu kwa kiasichake Wajjalna lakum fiha maaisha wa man lastum lahu birazikin na ik humo vitu vya maisha yenu na maar ik ben ook niet alleen een veto viermaïschen maar in min ila indana ook niet alleen een veto viermaïschen ik ben niet alleen een veto viermaïschen Wa awsalna ar-riyaha lawaqa fa anzalna min as-samai ma'an fa wa ma lahu bi khazinin Na tunazipeleka pepe kupandishia na tunateremsha kutoka mbinguni maji kisha tunakunyesheni maji hayo wala si nyenye mnayo Wa inna nu eenmaal, we wa numitu niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. Wa inna rabbaka huwa je Innahu en alim. Na hakika en hoe je ndiye en hoe je schurk, en hoe Sisi tumeweka mbinguni sayari na nyota kwa makundi nyi sabu zake na enye mkitalifia na mbola ke na sura yake Na kathalika tukazipamba kwa wenye kuziangalia, kwa kutuza na kuzingatia na kuchunguza kwa zo dalili za uwezo wa mmbaji wao Lakini sisi tumezihifadhi na kila shetani anayistahikiku pigwe vimondo na kufu kuzua kwenye rehma mwenyezi mungu mtukufu na yote katika hawa mshetani Wanojaribu kuibia kusikiliza maneno Ya na ujiri baina wakazi Wahizi nyota Basi sisi tunampopoa Kwa vijinga vya moto vya mbinguni Vina vya wane Na tumekumbie ni ardi Na tumekutengenezeni Mpaka kama busati lotandikwa Na tukaweka ndani yake milima Hiliwa sima maimara Na tumekotesheni ndani na mnambali Mbali za mimea ya kufaeni Kuhayuenu na tumeifanya kwa vipimo na zama malum katika kukua kwa ke, na faida yake kwa kula, na kwa kandiri ya haja zenu na kwa vipimovia ke, na sura ya ke kwa umbo na tabia. Ayahii naeleza uhakiko umbaji ambao haukujuulikana ila katika zamba za hivikaribuni, na ayo kuwa kila kabila kabile mimea imifanana katiao kwa kuonekana na undani wake. Hata katika sehemu zake dogo dogo Katika viungo vyake vyote vya hiyo mimea Na halika thalika katika halaya au sales Za hiyo mimea ya kabila fulani Kwa ajili ya kutimiza ahadi ili okusudiwa kiungo hicho chanimea Na pia sehemu za mimea hizo kabila zao na vileo waungwa katika viungo vyake Utaona mnasaba wake umethibiti kila mwaka Ukilinganisha kwa wakati ule ule katika miaka mingine Na tumekunja alieni katika ardhi sababu za maisha mema Kwa nidani yake ya momawe ya kujengia majumba Na wanyama mnaona fika kwa nyama Au mkozi zao Au manu ya yao Na yapo madeni ya neotoka chini ardhi na mingine yo. Kama ilivyokuwa humozi kwa sababu za kukulete ni njini maisha mema Basi humo pia wanapata maisha wenginewe amba wapuchini ya mamlaka yenu Kama watoto na wafwasi Amba umanjezi mungu peke ndia na ya wao na njini Na hapa na chuchote chakheri ilakiko kwetu kama mahothi ya lioja Na asitunakiweka tayari na tunakitoa kwa wakati wake Na tuotere mshi wajawetu ila kukiasi malum Kwa mujibu tunafyopima kwa hikma yetu ya maumbile na sisi tulipeleka pepo zizobeba mfuwa na zizobeba mbegu za mimea na tukataremsha manji ya mkukumyesheni. Na ayo ni kukufuata vile tutakavyo na ya yote yule hawezi kuya tenda kama ayo ila awe na ayo kwake kama mahothi ya mabilika. Ayahii ime itangulia sayansi kwa kusema kuwa upepo nafanya kazi kubwa katika kumeba pollen che mbedume za kupandishi mimea kupelekea sehemu za uke za mmea mwingine na kwa hivyo yakazalikana mazao na pia haikujulikana ila mwanzo wa karne hii tulionao kwamba upepo unazalisha mawingu inayonyesha mvua kwa niuklianza ambazo juu yake hujumuika sehemu za mvuke wa maji na zikawa chembe chembe za maji ndani ya wingu ndizo chanzo cha mvua inachukuliwa na pepo kupeleko kwenye majimbo ya nafikuwa na mawingu. Misingi ya hizo nukleans ni chumvi ya bahari, na vina vyo chukuliwa, na upepo, juu ya uso ardi, na oxides, na vumbi vumbi, na kathalika. Na vyote hivyo ni lazima kwa jili ya mvua. Wala sinyi nyi na wayaweka, imethibiti kwa sayansi ya kisasa kuwa mvua inanza, kuwa mvuke kutokana na uso ardi na bahari. Kisha inarejea hali ile ile tena kama ilivyo tajua Ikinya mfuwa huu nyueshua kila kilichuna uhai katika ardi Na hui nyuesha ardi yenyewe Wala haiwezeka ni kuzulika Kwa sababu ikichuruzika kutoka na vyote venye uhaiina katika ardi Ika ingye baharini Tena kisha huanza kuzuguka maria pili kukupanda mfuki kutoka baharini Basi hali ni hivyo mzuguko Hapa ndio unabainika maana ya aya wana sinyenyi mtaweka na ni sisi peke yetu ndio tunavipa vitu vyote uhai kisha tunavipelekea mauti kwani uumbaji wote ni wetu na kila mmoja wenu ana muda wake aliopimwa sisi ndio tunawajua tunawajua walio tangulia kwa kufa na kuwa hai na pia wanaota akhiri na hakika, waliutangulia na waliutakhari, watakusamyo wakati mmoja, na mwenyezi mungu watawahisabia natawalipa. na atawalipa, na ayo ni kwa mwenye buwa hikma yake na ujuzi wake, na yeye diya ne itwa mwenye hikma mwenye ujuzi.